Hjärtligt välkommen ska du vara till det första avsnittet av den andra säsongen av podcasten Hållbara Lish. Denna podcast som tar upp miljö- och hållbarhetsarbete inom Lidköpings kommun. Precis som vanligt så är det jag, Sebastian Borgert, som är er programledare och finns med er här i studion under samtliga avsnitt. Den här andra säsongen kommer precis som vanligt då eh, släppa avsnitt varannan onsdag via lidkoping.se och där poddar finns. Vi kommer få vi prata om miljö- och hållbarhetsarbete inom Lidköpings kommun och i det första avsnittet som heter Bara vanligt vatten så kommer vi prata med Pernilla Bratt som är vatten- och avloppschef här i kommunen. Vi kommer prata en del om kommunens vatten- och avloppsarbete och inte minst då fokusera på det nya avloppsreningsverket. Vi säger välkommen in i studion till Pernilla Bratt som är vattenavloppschef för Lidköpings kommun. Välkommen hit! Tack så mycket. Du, hur står det till idag? Det är bara bra. Bara bra. Lite förkylt kanske. bara, men... Är det första höstförkylningen som kommer smygande? Det är smygande första nu? höstförkylningen som kommer smygande, ja. Precis. Du berättar lite, vad, vad är det du jobbar med här i kommunen? Jag sitter som chef för allt vatten- och avlopp och även dagvatten. Och där... Det är väldigt viktigt. Det är ett av de viktigaste ämnena tycker jag eller viktigaste positionerna. Eh, vatten och avlopp. Eh, vatten är det viktigaste vi har. Det är ju grunden till allt liv. Vi kan ju klara oss utan mat en längre stund men utan vatten klarar vi oss inte. Och det är väldigt viktigt att tänka på hur vi använder vårt vatten. Om man tänker på hela det viktiga kretsloppet så är ju hur vi använder vårt vatten och vad vi sedan skickar ner i avloppet har ju betydelse för hur vatten kan bli tillbaka i dricksvatten sen igen också. Så det är ett oerhört viktigt kretslopp vi håller på med där. Det låter som, som att det har mycket att göra på jobbet. Det finns att göra, absolut. Vi har ju många stora projekt på gång så att, eh, vi har fullt upp det har vi. Och då är det tacksamt att ha bra med, medarbetare som är duktiga. Hur länge har, har du jobbat med det här? Eh, vi har jobbat med det sedan sen 1999 eh, och i Lidköpings kommun har jobbat sen 2012. Är det roligt? Det är jätteroligt. Det är det roligaste man kan göra, absolut. Jag tänker vi ska prata lite om hur det ser ut i Lidköping med just det här med, med vatten och avlopp, närheten till, till Vänern. Det är det bra i ett är egentligen jättebra på många sätt. Den viktigaste närheten till Det är väl kanske snarare att vi har väldigt god tillgång på, på råvatten alltså som vi kan bereda till dricksvatten. Vänen är ju som sagt en jättestor sjö så att den och det kan man säga att det finns ju ösa ur egentligen så vi sitter ju sällan med problem, eh, bevattningsförbud och så vidare eller de här låga grundvattennivåerna som har varit mycket diskussioner om också nu i Sverige. Senaste två sommar så har det varit många kommuner som har problem och det problemet har ju inte vi haft på grund av att vi har faktiskt väldigt dels ett bra dricksvatten eh, som vi kan utgå ifrån på vänen och dessutom god tillgång. Där vi haft bekymmer kanske snarare lite trånga sektorer på ledningsstätet i så fall. Så den är väldigt viktig men det är också viktigt att värna om då det kretsloppet vi håller på med. Att vi inte heller ser till att smutsa ner det mer än nödvändigt. När vi tänker på att vi spolar ner eller vad vi häller ner i avloppet, färgerester eller vad det än är. Så det är också väldigt viktigt att tänka på att det är faktiskt vår stor dricksvattenreserv och att man måste värna om det på det sättet också. Du pratar lite om det att det är mycket projekt på gång och ett av de här stora det är ju det nya reningsverket. Mm. Berätta lite om det. Ja det är ju ett oerhört häftigt projekt egentligen och där har man ju några politiska beslut och politiker har egentligen gått i bräschen och vilja göra ett framtida reningsverk så vi kan klara de nya kraven som kommer. Det kommer betydligt mer, det blir tuffare krav och det kommer mer krav och ställning på att man ska kunna rena också. Så det är ju ett jättestort, det är en av kommunens största miljöprojekt genom tiderna. Det är naturligtvis väldigt stora investeringar med den här biten och oerhört viktigt för att kunna återigen värna då om vårt riksvatten och värna om vänen i det här läget så det är det jätte, jätte jätteviktigt. Det har också ett väldigt stort internationellt och både nationellt och internationellt intresse. Eh, det ska bli ett modernt, effektivt och ett långtgående reningskrav på detta nya verket. Så det är ett väldigt väldigt häftigt projekt faktiskt. Men man har ett reningsverk redan innan idag då? Det finns självklart ja. ett reningsverk redan idag. Det är krav på alla ställen. Eh, och där har vi inte i dagsläget tillräckligt mycket kapacitet. Så vi klarar inte av den befolkningsutveckling som är. Och vi redan idag har vi gått över de tillståndena på vad vi får ta in i verket. Vi klarar våra tillstånd när det gäller utsläppena men vi klarar inte eh, belastningen som kommer till verket egentligen eh, som är grund tillstånd grundar sig på. Eh, så att där behöver vi sedan en en, en, en placering på nuvarande reningsverket som ligger i så kallade gam, nya hamstaden, eh, som gör att det är tveksamt att få behålla tillståndet i framtiden utan det kan bli ett tillfälligt tillstånd istället, så därför har man då valt att bygga helt enkelt ett nytt reningsverk och ta det beslutet. Eh, och var ska det nya ligga? Det nya reningsverket har gjort eh, med den lokaliseringsutredningen har gjort för att hitta den bästa platsen, för det behöver man tänka på många olika faktorer också, det är inte bara att säga att det är bra och av 50 olika placeringar så har vi trattat ner till en placering och det är bort i Kartoskogen nära 44. Skaravägen är gamla flygraken vid HB-flygfält ungefär. När kommer man kunna ha premiär där och börja använda det? Ja, jag hade ju hoppats att vi skulle få det mycket fortare än vi får men det ser ut nu med tanke på tillståndsprocessen att vi kanske är någonstans på 2024 kanske först innan det är klart. Och varför bygger man ett nytt verk och inte bara rustar upp det gamla? Det är framförallt på grund av, som jag sa innan, en kapacitetsbrist. Alltså vi klarar inte av den växande befolkningen och vi redan idag är överlastade. Och det kräver stora ombyggnationer för att klara det för framtiden. Och då är placeringen av det nya rengörsverket av Länsstyrelsen ganska tidigt signalerade att de är tveksamma om det är lämplig placering. Eh, och eh, är det inte lämpligt placerande kan man få ett tillfälligt tillstånd och då kan det vara så att man kan bygga om för stora summor och sen kanske bara tillstånd räcker tio år sen måste du i alla fall flytta och med de signalerna från Länsstyrelsen så, så tittar vi på vad skulle det kosta att bygga om det hela eh, vad skulle det innebära, det är alltid komplicerat att bygga om ett verk som ska samtidigt vara i drift och vad skulle det kosta i så fall att bygga nytt och så gjorde man de jämförelserna kostnadsmässigt och såg man att det mest ekonomiskt långsiktigt hållbara det var att bygga ett nytt och inte att renovera det gamla Kommer man märka någon skillnad på vattenkvaliteten? Man ska definitivt märka skillnad på vattenkvaliteten. Vi kommer ju, det vi ansöker om för tillståndet är att betydligt tuffare krav och betydligt fler reningstekniker. Men vattnet som går ut för reningsverket kommer att vara betydligt renare än det som är idag. Men med det sagt så, så är det väl inte dåligt vatten nu? Nej det är inte dåligt vatten men eh, kraven ökar hela tiden och vi, vi får mer kunskap så att det behöver snäppas upp definitivt. Eh, och om man liksom går in lite på detalj, vad, vad är det som blir skillnad i, i kvalitet? Eh, tittar man så är det framförallt eh, tre nya tekniker som vi inför. Eh, vi kommer göra läkemedelsrening med en, metod, en ozonering som man säger. Man tillsätter ozon till vattnet och på så sätt så bryter man ner eller vad ska man, säga, man klipper sönder eh, läkemedelsmolekylerna. Eh, det finns en anläggning i Linköping. Det är den första i Sverige. där har kommit någon till. Det är infört i, i Schweiz som ett lagkrav också. Och den är otroligt viktigt också med att läkemedel kommer igenom våra kroppar. Och kommer ut i våra sjöar och vattendrag. Vilket det gör nu går rätt ut. Så påverkar naturligtvis djurlivet utanför också. Fisk och så vidare och vad som händer med dem. De andra teknikerna? De andra teknikerna. Sen har vi det nya verket kommer att försöka minska på mängden kemikalier förening. Vi kommer att ha en, en process som heter biologi biologisk fosforening, alltså vi plockar bort biolog biologiskt, plockar bort fosform istället för kemiskt, där man tillsätter kemikalier det är också en grundförutsättning för att ta hand om fosforn, som är ett, ett näringsämne som vi vill använda, till exempel i jordbruk som vi använder som ett, när vi odlar eh, fosforåtervinning finns det ingen anläggning i Sverige än som har så det blir vi först i Sverige med det är nästa teknik, jag tog med mig de här två det går inte i bildtv nu egentligen, men Nej. det är som små runda korn som man plockar ut eh, och de är ju lämpliga att använda direkt på jordbruk till exempel vi har ju pratat om det tidigare med, med nya avfallssorteringssystemet äh, här i Lidköping också, där, där man fokuserar på, på att utvinna fosforna. Äh, är det en extra angenämn fråga med, med tanke på att Lidköping har mycket äh, jord- och lantbrukare? Ja, jag tycker att det är viktigt och det har gjort att vi har fått äh, ett, ett äh, internationellt... Äh, intresse också. Så vi har fått väldigt stora bidrag från EU på grund av att vi tittar på att vi är en kommun som vi gör och att vi gör med de här nya teknikerna och tar hand om fosfaren rena för läkemedel så att de ser som att vi gör nya framtida småskaliga reningsverk egentligen eh, som ett stort projekt också. Vad vi inne på på den tredje tekniken också? Vi har också? inte varit inne på Nej. den tredje tekniken och den att vi tittar på nästa stora punkt är ju mikroplaster som man pratar väldigt mycket om också eh, och där har vi en, mycket av plasterna kan hamna i slammet vilket återigen gör att det är bättre att plocka ut de rena produkterna eh, men det som kan gå igenom vattenfasen då har vi något, där har vi installerat skifilter som tar det sista som man har väldigt vad ska man säga täta filter då, som plockar bort det sista i mikroplast i så fall så det är det försöket som pågår där också då, som är tänkt. Så det är 3D-tekniken. Vet du varför man bygger det nya reningsverket här i Lidköping? Ja, jag tror för att man behöver eh, marken där det gamla ligger till annat. Tänker du själv på vad du spolar och sköljer ner i avloppet vad det kan ha för miljöpåverkan? Ja. Ja, jag spolar inte ner oljor. Jag torkar av diskpannor och sånt där med hushållspapper. Känner du till att man ska bygga ett nytt träningsverk i Lidköping? Nej, det gör jag inte. Tänker du själv på, på vad du sköljer ner och spolar ner i avloppet? Vad det kan ha för miljöpåverkan? Ja, det gör jag. Är det till exempel bomullstussar och sånt du tänker på då? Ja, eller? Nej, jag spolar inte ner något som inte ska vara där. vad krävs för att komma igång med bygget? Ja, framförallt så måste vi ha ett tillstånd. Det gamla verket har ett tillstånd idag så att alla verksamheter måste ha ett tillstånd för att man får överhuvudtaget bedriva verksamheten. Och just nu så ligger våra tillstånd på mark- och miljödomstolen för att vänta för att få det klart. Och det är tre olika tillstånd när vi pratar om att bygga ett nytt reningsverk. Dels är det ett eh, tillstånd för själva verket och en ny utsläppspunkt. Det är ett tillstånd. Sen har vi ett tillstånd för den här själva bäcken som vi har tänkt göra med, med dagvattnet och det utgående ren, renade avlösvattnet. Och sen är ett tillstånd för att dra ledningarna som vi vill lägga i lidan. När vi såg vart hände barkare på Länsstyrelsen med tillstånd för själva verket och utsläppspunkten eh, så såg vi att det fanns en risk att vi hade behövt överklaga det till mark- och miljödomstolen. Uh, och då såg vi också att de här tre tillstånden riskerade hamna i olika spår och man då skulle tappa helhetskonceptet och vi faktiskt försöker åstadkomma den här helheten varför vi kräver, kräver extra hårda krav uh, varför vi satsar på de här nya teknikerna och så vidare och så vidare uh, och uh, så då drog vi tillbaka det i hösten våra tillstånd från, uh, från Länsstyrelsen och uh, gjorde upp en samlad tillståndsökare med alla de här tre och gick upp till mark- och, och Stolen direkt det försenar projektet men samtidigt så var risken att vi inte skulle få rätt hantering om vi inte har gjort detta. Så att det vi kan jobba med nu det är projekteringar och upphandlingar och så vidare. Och sätta allting på plats när vi väl får tillståndet kan, kan ta igång så fort som möjligt. Då. När tror du man, man sätter spaden i marken? 20, slutet av 20 kanske. Innan vi, någonstans runt 20 hoppas vi att vi får tillståndet. Eh, så att kanske runt 21 någonstans där 21-22 någon gång så ska vi kunna komma igång och börja bygga, sen kan man göra det i flera steg då, men någonstans i den tidsperspekten är det ju eh, Det var inne lite på, på, på EU och, och samarbeten kan du prata lite om, om live och life? Mm. Eh, hela redelsverksprojektet där vi startade detta så hade vi ett politiskt uppdrag att, att eh, bygga ett nytt redelsverk på en ny plats Uh, och uh, politiken vill gärna vara i framkant när det gäller att vi ska kunna bygga för framtida uh, krav som kan komma. När det gäller läkemedelsredning, fosteråtervinning till exempel Hur mycket plats så finns det inga krav idag. Så då tog vi beslut att titta på att försöka sätta ihop det här till ett större projekt och kunna se om vi inte kunde få medel från EU det här läget med de här nya teknikerna. Så att de här nya, nya teknikerna är livelife projektet bland annat. Eh, där man tittar och de, det är att titta på den här cirkulära ekonomin, att vi tittar, vi får in fosfor från landsbygden, vi nyttjar ett system, vi har samarbete med livsmedelsprocenter och så vidare. Och sen kan vi ta hand fosforet och gå tillbaka och ut igen. Eh, vi har vänner, som vi har pratat om tidigare också, att alla de här bitarna går ju hand i hand med det här EU-projektet. Det handlar också om att sprida kunskap och meningsverk, att man eh, lär allmänheten lär sig mer om vad det handlar om, vad behöver vi tänka på för att det här kretsloppet ska kunna fungera. Eh, vi gör också en, i det här projektet en pedagogisk bäck, så att eh, dagvattnet från området och eh, eh, det utgående avlossvatten som är renat går också via en, en, så vi kallar en meandrande bäck som ska gå från det nya renesverket ut mot Lidan för att också kunna visa på hur, hur rent det ser ut och, och försöka påverka ett, vad ska säga, insekter, småfåglar och ett, ett biologiskt mångfald längs den turen också genom att göra ett promenadstråk och informationsstråk under den en pedagogisk stråk längs hela sträckan. Så att det är ett oerhört intressant projekt som EU är väldigt intresserad av att se också. Med oss på telefon så har vi Sofia Högstrand. Sofia, hur mår du idag? Ja, hej. Tack så mycket för att jag fick komma hit. Och ja, ja men jag mår bra. Jag sitter här nere på mitt kontor på LTH. Du, berättar lite. Vad, vad är din roll i det här projektet? Ja, min roll är som doktorand. och Det innebär dels att jag går en doktorandutbildning här nere på LTH- att eh, där ingår att jag ska publicera bland annat fyra artiklar. Jag är med och presenterar forskning på konferenser. Dessutom de ingår att jag är med i undervisning på universitetet här. Och eh, hur är det att, att jobba med det här projektet i, i Lidköping eh, kring Engens Arv? Jo men det är ett väldigt, väldigt spännande projekt och eh, väldigt kul att få vara med där, där det händer. Rent konkret att det inte bara sitter och forskar rent teoretiskt på, på mitt kontor i, i labbet här utan att det vi gör, får man ju se frukter av direkt. Och vi har ju pratat med, med Pernilla Bratt, då som har beskrivit mycket av de spännande nya teknikerna och, och grejer som, som kommer användas i, i det här projektet. Och, ja, liksom, mm. ur, ur din synvinkel, hur, hur ser du på, på det här nya reningsverket som Lidköping kommer få med ett par år? Såklart även det är väldigt spännande. Min roll i detta är framförallt på fosforreningen, alltså den biologiska avskiljningen av fosfor med hjälp av mikroorganismer för att ta upp detta och utvinna gödsel och, eller gödningsämnen som kan återföras till jordbruket. Nu är det ju då ett par år kvar innan man, man kan börja bygga på, på riktigt allvar med, med tanke på, på tillståndsprocess och så vidare. Eh, mm. Men eh, står projektet stille under tiden eller, eller jobbar ni ändå? Nej men det är väl klart att vi arbetar ändå. Vi får hitta andra vägar och andra möjligheter just nu. Så dels så läser jag då de kurser som jag ska göra inom min doktorandutbildning här nere men vi har också forskning på gång. Eh, mer i labbskala än så länge då där vi tittar på olika möjligheter och detta gör vi då i samråd med de andra eh, partnerna i projektet eh, för att vi vill ju naturligtvis att det vi sitter på i liten skala ändå ska vara av intresse för Lidköping och eh, Live Life-projektet och arv samtidigt som det också ska vara av akademiskt intresse så att det kan leda till de här artiklarna som jag ska publicera. Och det här projektet då är på olika plan unikt i Sverige med, med, med tänket kring olika tekniker och så vidare. Mm. Vad, vad hoppas du att man ska få ut av det här vidare genom ja, forskning i området och, och sen implementering på andra kommuner i Sverige? Ja, nej men det är väl klart om detta kan bli en bli till stöd för andra och se som en möjlighet. En, ett ställe där man kan mötas kring detta nya reningsverk för att sprida vidare kunskap och eh, få nya idéer för att utveckla vidare. Att detta får bli ett startskott till, till vidare utveckling även här i Sverige. Sofia Högstrand, stort tack för att vi fick prata med dig och ha en fortsatt trevlig dag. Men man bygger det här verket nu då med de här teknikerna. Hur tror man de kommer stå sig i framtiden? För jag antar att man har en plan att det här verket ska kunna vara igång länge. Ja, alltså tanken är ju att det här vi bygger för framtiden och vi ska klara det här, man är lätt en perspektiv, eller en håll, vad ska jag säga, en... En horisont på 70 år framöver ska det här hålla och kunna fungera. Sen har vi är på 70 år eller om man säger så så kommer det ju att hända säkert nya krav. Vi kommer säkert hitta nya ämnen och saker vi behöver förändra. Men det kommer att ligga väldigt väldigt bra till när det är helt nytt och det kommer ligga i framkant när det är nytt. I och med att vi satsar på tekniker som ännu inte finns några lagkrav på. Men har man lite i bakhuvudet att man ska kunna anpassa verket efter de tekniker och saker självklart. ändras i under årens gång? Ja, jajamensan. Så att under hela systemhandlingen eller hela den där första delen när vi har på hur verket ska utformas så har vi tittat på att vi ska ha eh, möjlighet att bygga ut de olika delarna. Det ska finnas plats, det ska kännas att det är pedagogiskt verket överhuvudtaget. Det ligger också med i EU-projektet, att det ska vara pedagogiskt eh, anläggning, att det ska vara logiskt för de som jobbar där. Det ska vara lätt att göra rätt. Eh, och eh, lätt att kunna se hur det funkar och lätt att kunna bygga på de olika delarna man behöver. Eh, och det är också med att man inte gör för kompakt anläggning för då kan det vara väldigt svårt att eh, hänga med i framtiden utan det här är byggt för att eh, kunna byggas på och förändras beroende på så Det ska vara en flexibel anläggning. Eh, men även om man då eh, har det här jättebra bra reningsverket så ska man ju eh, i, i andra änden, då, i, i hushållen inte... Hålla på och spola ner och, och så massa grejer i, i, i avloppet. Vad, vad, vad är det främst man ska tänka på för att det vattnet som lämnar hushållet inte ska vara, vara så skadligt? Det finns så många saker att tänka på naturligtvis. Eh, Vredningsverken är ju byggda helt enkelt för att ta hand om det vi gör ifrån oss. Och dusch- och tvättvatten och diskvatten. Det är ju det vi, vi klarar av att ta hand om och det är det som vi är byggda för. Eh, så att det är klart allt annat med... Eh, inte slänga fimpar, inte slänga annat som kan skada eh, topps och sånt skadar ju också. Eh, men det är mer ett, ett tekniskt problem. Inte ett eh, kemikalier som man använder. Tänka på att man inte överdoserar diskmedel, tvättmedel. Inte tvätta av penslar kanske i avloppet och så vidare. Så det finns väldigt mycket som man inte ska hälla ut egentligen. Gamla mediciner är ju också onödigt att hälla ut till exempel. Så det finns väldigt mycket att tänka på. Det, det ingår ju också i det här projekt, Live Life-projektet. Att informera väldigt mycket om vad är det som ska komma ner i avloppet överhuvudtaget. Hur ska vi tänka på de här sakerna? Vad, vad ska vi vara rädda om? Och, och det är återigen att värna vänen i slutändan. I Lidköping har man ju de här fina trattarna som man kan sätta på, ja, på, på PET-flaskor och, och lämna in. Hur viktigt är det att, att samla upp sitt matfett och, och lämna in och inte skölja ner det? Det är ju egentligen jätteviktigt. Det finns ju flera saker i den biten också. Om du häller ner fett i ditt avlopp direkt så är det det vet vi att fett stelar ganska fort. Eh, om, framförallt om man, om man inte har olja men har ett, ett annat fett så stelar det väldigt fort. Och risken är att du kloggar igen eller täpper igen ditt eget avlopp innan den ens kommer ut i huset och du så kan både få lukt och stoppa ditt eget avlopp. Eh, kommer det sen vidare så... så eh, kan det påverka ledningsstätet och bygga på där också. Det kommer så småningom kan det komma till ledningsverket och det är också kostnader med den biten. Samtidigt om vi samlar upp allt fett så skapar vi mindre bekymmer med det. i Både vårt eget, eget hushåll och även på så Egentligen kostar det bara pengar. Och istället kan vi vända det till faktiskt en resurs. För tar vi hand om det här fettet så kan det faktiskt återanvändas istället. Och då vill vi återigen att vi tänker lite kretslopp istället och, och kan återvinna det. Du Pernilla, det har varit jättetrevligt att få ha dig här i studion och prata vatten, avlopp och reningsverk med dig. Stort tack för att du kom hit och ha en fortsatt trevlig dag. Tack så mycket. Det här första avsnittet av säsong två av podcasten Hållbara Lish går nu mot sitt slut. Ett avsnitt där vi har pratat om vatten. Vatten och avlopp kort och gott i Lidköpings kommun. Vi har pratat med vattenavloppschefen Penilla Pernilla Bratt som har berättat lite om vad kommunen gör inom vattenavlopp och och inte minst pratat om det nya reningsverket som ska byggas. Dessutom fick vi en pratstund med Sofia Högstrand som är industriell doktorand och så fick vi prata med lite folk på stan om vad de vet om det här nya reningsverket och vad de gör för att minska sin miljöpåverkan vad gäller sitt avloppsvatten. Nästa avsnitt av Hållbara Lisch det kommer ut den 25 september och kommer då eh, handla om Värnemuseet där vi ska prata om den för allmänheten kanske inte självklara kopplingen mellan miljö- och museiverksamhet. Fram tills dess ser jag Sebastian Borgert på återhörande.